Radio Exit 106.4 FM amics i amigues del nostre camp, benvinguts en el programa. Avui i el diumenge que ve seran programes especials que com passa en Nadal tenim una música autòctona, una música nostra que si no l'escoltam eh, quan s'hi treu quan arriben aquestes dades no, no mereix escoltar-les perquè en ple mes d'agost no anem a escoltar les caramelles de Nadal ni les de Pasqua els anam a escoltar eh, quan arriba Nadal per tant, a cada cosa s'asseu a, a, a dada eh, sabem que són una mica llargues Sabem que són eh, més llargues, qui sà, del que habitualment són els programes el nostre camp, quasi, quasi, quasi bé. Però suposa també que són de sagrat de la sa majoria de les persones que escolten aquest programa. Si no és així, fiets, eh, m'ho sap greu, però fer es gust a tothom és molt difícil. Lo que sí que hem volgut tenir és gust és de tenir aquí a un bon amic, a un folclorista, en en Xico, eh, perdó, en en no, en Xico també el replegarem un dia i el portarem aquí, Anem Vicent Bofí, perquè mos parli una miqueta de del que serà avui el nostre camp, que és escoltar els eh, passos de la parròquia de Sant Vicent. En aquest cas n'hi ha passos que se canten per diferents parròquies, però en aquest cas escoltarem els passos de la parròquia de Sant Vicent de sa la Vicent, bon dia i bona hora. Hola, bon dia salut. Com va? Com anem? Hem de dir que va bé perquè fa solet aniria millor eh, si mos fes una bona ruixada, que en Sobril ja saps eh, que és molt enyorada les eh, eh, aigües d'abril. Les eh, sí. aigües d'abril mos van deixar -mol, molt entregats, eh? Sí, molt de banda, sí. Idò, eh, podríem parlar una miqueta de la història de fer memòria de lo que són espaços, perquè es canten avui diumenge de Rams, perquè eh, s'han cantat des de, des de quan, eh, perquè es canten avui, perquè es fan aquestes palmes tan polides, com és història d'aquest dia d'avui des del diumenge de Rams? Doncs eh, pues bé, eh, com dius tu, eh, això eh, jo crec que ha dat també de temps eh, immemorials, eh, per lo que jo tinc entès, eh, principalment lo que és la uh, migjilla sa part est uh, agafant d'aquí de Jesús fins a la cala uh, pràcticament jo conec uh, i ja es havien cantat anteriorment antes de verir aquesta parada que hi va haver quasi totes les nostres coses de la nostra cultura uh, però uh, que com passen tot hi ha una, una mínimes diferències de cantar-los, d'entonar-los però, eh, que no deixen de ser 14 estacions, eh, s'es 14 creus i que fan també eh, antes de sortir i fan com un oferiment i quan arriben a la església, van fan un himne. Mhm. Uh -huh. eh, casualment avui escoltam els eh, cantadors o els passos de la parròquia de Sant Vicent que intervenen ses dones no per tots els llocs hi intervenen ses dones no? Eh, normalment d'Oda eh, de, de, de Garriet i Alts i Dia eh, no s'acostumava a cantar-lo els cantadors d'espasos, diguem, que podien ser quatre, sis, vuit, o els que podien recull i normalment llavors les cantadores, hi havia cor on es poble o es poble mateix eh, responia, eh, ah. eh, també hi havia la versió de les dones és bastant conegut, jo crec que quasi sempre també s'estil·lat. Ah, sempre s'esti·lat sí. o sigui que no és una, una cosa nova, innovadora que... Així com per exemple no. les caramelles, sempre els han cantat caramelles i ara hi volva una esquadra de caramalleres Exacte. Eh, eh? es eh, passos els han encantat dones. Eh, bueno, la versió dels passos que canten els homes i els passos de ses dones. De ses dones que contesten. Eh, o sigui, ah. que no és la mateixa versió, en els no mate... eh, passos en si els canten els passos i llavors contesta les cantadores eh, amb una altra versió que no té eh, no la mateixa lletra ni la mateixa entonada i bueno, res acaba veure si perquè tot tracta de la passió de, de Jesucrist i, i d'altres sacrificis que fa per altres que diuen però eh, des que de ja et dic jo des de que tinc coneixement eh, sempre ha hagut contestació bé, el millor sirà escoltar-los, com dèiem eh, són llercs Sí. durant 40 i pico de minuts eh, quasi quasi mos ocuparà tot el programa d'avui però és el dia avui és el dia per escoltar-los perquè es cantaran al llarg d'aquestos dies avui comencen perquè avui és diumenge de rams i és el dia és el dia adequat perquè puguem posar-los perquè eh, sempre estan allí en escalàs guardats esperant que puguem, uh, puguem sentir-los com té de ser, um, té ser? Té de ser. No. és dia de Pasco, Flaó i per Nadal, Salsa <laughs> això, o sigui, això també uh, estem en el mateix cas és part de les tradicions uh, has cuinat ara la setmana queixa i, i llavors Flaó i de, llavors ja esperarem que puguem menjar Salsa i Torró quan haguem passat l'estima això mateix, mm. I de Vicent et vols quedar aquí amb naltros escoltar els passos? Hombre, eh, sempre és agradable sentir los i no me cansen. Així com ja diuen, ui, les els passos són llargs? No, la eh, lletra m'encanta, eh, és una cosa que ho he viscut i que m'agrada escoltar-ho, per tant, eh, encantat. I dóna'm a escoltar-los. En el nom del Pare, del Fi i de l'Esperit Sant. Amén. Preguem. O Déu, vos passa vida i passió de Crist, heu vençut sa mort i ens heu fet conèixer sa ressurrecció. Concediu-nos que semblants a Crist en la nostra vida, portant sempre s'imatge de sa seu amor, per participar igualment de sa seva ressurrecció. Per Crist, Senyor nostru. Amén. Gràcies, dera estació. Jesús és es condemnat a mort, passa seu fidelitat a Déu i a la missió que ell li havia confiat a favor dels homes. Com aquí el Senyor. Segona estació Jesús és es carregat en s'acreu camí d'escalvari. A <fixer> que Tercera estació. Jesús cau per primera vegada baix espais de Sacreu. Quarta estació Jesús es troba amb la seva mare plena de dolor. Miquena Estació Jesús sense forces és ajudat a portar sa creu per un home de sirene anomenat Simó. 6. Estació Jesús deixa estampat el seu rostre en esvel d'una dona de nom Verònica que, competint-se de Jesús, seca i neteja amb ell el seu rostre. Eh, gran Setena estació. Jesús cau per segona volta, rendit baix espès de sa creu. Eh, és tan greu. Estació Jesús consola a unes dones que, en vora el seu sofriment, ploren per ell. Veina, estació. Jesús cau per tercera vegada, sense forces, baix espais de s'acreu. Home, oh, mira i considera. she Desena estació Jesús es despoiat de ses seues vestidures. reina estació. Jesús es clavat a la creu. Jesús XIX Estació Jesús mor en sa creu. La tretzena estació. Jesús ha esbaixat de sa creu i posat en braços de sa seva mare. si torzena, estació. Jesús és es posat en el sepulcre. Preguem. O oh Déu, és vostre fill Jesucrist, en sa seva passió i mort, ens ha donat el més gran testimoni de fidelitat i amor a Déu i a nos homes. Faceu que aquest testimoni que celebram el sapiguem viure fent-lo vida nostra per participar així de seu reina de justici, pau i amor, que comença aquí, i acaben la resurrecció de vida eterna. Per Crist, Senyor nostre. I Idò gent del Camp de d'Ibici Formentera, amics i amigues del nostre camp, hem escoltat aquestos passos de la parròquia de Sant Vicent de la cala, cantats amb tot s'amor i oferits amb més amor encara. Aquí encara està en Vicent, en altres, sí. que el volem convidar per diumenge que ve comentar i parlar de Ses Caramelles. Bueno, Bet, Ses Caramelles ja és una cosa que he viscut més, m'he dedicat més eh, i he sent més aficionat. Els passos, com aquell que diu, no els he cantat mai, únicament eh, fa dos anys eh, vaig acompanyar eh, els de Jesús, que venien a Espuita en Valls, però eh, realment no, no som cantador de passos. Idò, diumenge que ve t'esperam, eh? Molt bé, aquí estarem d'altres, si Déu vol. Moltes gràcies, Vicent. Gràcies a Molts a anys i bons en vida tots que siguin Bé, i abans d'acabar el nostre camp dic que aquest diumenge hi és es que ve el dedicam especialment a Setmana Santa però que després continuarem amb les cançons habituals i vull fer un, bueno, un incís perquè m'han cridat de Ràdio Illa de Formentera diguent que havia anat un homenet a cantar una cançó per al nostre camp i que me l'han enviat eh, moltíssimes gràcies a les amics de Ràdio Illa una abraçada a tots quan vengui a Formentera vendré a donar-vos una abraçada a tots i Antoni Toni d'en Andreuet d'aquí un pret de dies els sentirem aquí en el nostre camp, gràcies a els amics que em tenim de Radio Illa una abraçada, adeu adeu, adeu, ara sí que m'ho anam